Господь, услышь мои моления, раскаяние мое прими, прости мои ти согрешения, на путь святой благослови. Я ж хотел быть святым, как Иоанн Кронштадтский, твором якого которого я, между иначим, захопливался и через те не любил читать Толстого. А ось про войну. Друг друга люди бьют и режут, забыли, что придет пора Прорветься грішна жізні нить, і всі їх грішні діла придеться Богу розсудити. Коли я писав вірші, то думав, що вони геніальні, і кожний вірш коштує 10 тисяч карбованців. А це про колективну творчість. І знов таки про ярмарок і балаган. Мандрівні артисти завжди співали в балагані «Живо, живо, подай пару піва, подай паскарей, щоб було веселей». А в нас, коли хто нап'ється, хлопці казали «Що, нагазувався?» У нас був содовий завод, де доводилося працювати в хлорі. Там дуже важко, і робітник міг витримувати тільки дві години. Після цього його за ноги майже нестямі витягали на повітря. Навіть цього й пішло, що до п'яних «нагазувався». Тоді я придумав, власне, переробив «Живо-живо подай пару піва», жива сразу», «Подай пару газу», «Подай паскарі, щоб було веселі». І всі почали співати. Коли ж я говорив хлопцям, що це видумав я, вони не вірили мені і навіть били мене, вважаючи, що це їхнє, создане табою уже не принадлежить тобі. Я дуже любив читати. Просищиків – Ната Пінкертона, Ніка Картера, Шерлока Холмса, Пата Конера, Етель Кінг, Арсена Люпена і так далі. Взагалі я дуже любив читати про пригоди і зовсім не любив поезії. Коли йде «Опис природи», то я перегортав ці сторінки і читав далі. Мене цікавив розвиток дії, що далі. Ще коли я працював учнем у Маркшейдерському бюро нашого заводу, я ніяк не міг, навіть на роботі, не мріяти про мою любов до Дусі. Вона так і стояла завжди перед моїми очима. Гіпноз, кохання. Одного разу я так замріявся, уявляючи лице моєї першої любові, що, забувши про все на світі, подув на волосинку, щоб диханням, здути її з рейсфедера, якого я тримав над розкритим планом виробок шахти, який треба було перенести на кальку. І, о жах, я видув не тільки волосинку, але й туш, що чорно і густо розбризкала план. Розвал наш начальник почервонів, як гребінь півня і крикнув на мене «Балван!» Я спокійно підійшов до вішалки, зняв свого піджака і одягаючись сказав, я сюди прийшов не для того, щоб бути попихачем. І пішов зараз що там. Товаріші мені кажуть, що скоро мобілізація мого року і мене заберуть на війну. Але я не слухав їх. Управитель заводу Вульфіус гарно до мене ставився і покликав до себе. Ну що ж ви, Володя, ну як нежна і дівіца. Я позвонив розвалу і він перед нами і звініться. Ідіть наверх Розвал з усмішкою подивився на мене. Ну що, Володя, ну давайте помірімся. Давайте. Але я не заробляв собі навіть і на чоботи, і замість помагати матері, сидів у неї на шиї. Я взяв відпуск і поїхав знову до тієї школи, де я вчився. Управитель Григорій Павлович Фіалковський сказав, що мене можуть прийняти тільки до першого класу через конкурсний іспит. Я ж одним із кращих учнів перейшов до другого класу. І от іспит. Виходу не було, і я згодився. Іспит я витримав. Але на медичній комісії в мене знайшли анемію. Я мусив їхати додому. Я порішив іти на війну добровольцем. Мати мене благословила. Товариш дав грошей на дорогу до військового начальника. На одній станції мене зустрів шкільний товариш Жорж Науменко і порадив піти до заводського лікаря. А може, в мене нема анемії, тоді мене приймуть до школи? З посвідченням, що в мене нема анемії, я приїхав до школи. Управитель глянув на мене. «Скільки заплатіли?» Я нічого не сказав. «Но ваше місто зайнято кандидатом, і ми не можемо вас прийняти. Я готов жити в старушці, лише би вчитися». Вы же знаете, что у меня умер отец, и единственная надежда помочь матери — это кончить ваше училище. Хорошо, я поставлю ваш вопрос на педагогическом совете. Я трохи не с божьей шла на рада. Нареште выходить управитель. Вы приняты, но будете учиться на свой счет и не должны болеть. — Ну, це все одно, що мене не приняли. Боже, коли був живий батько... Я був стипендіатом. А як же тепер? Я пішов у завод до Вульфіуса. І він, німець, зовсім чужа мені людина, згодився платити за мене. Він знав, що я пишу вірші, але коли я казав йому ще на заводі, що хочу вчитися, він радив мені робити це і казав, «Лучше бути хорошим агрономом, чим плохим поетом». І я знову став учнем. Та весь час боявся, що захворію і мене виключать зі школи. Мені навіть так і снило, що я хворий і мушу їхати додому. Я ридав у сні. І на ранок товариші мене питали, а чого ти плакав, Володя? За кілька день до різдвяних канікул я не витримав вічної тривоги, і коли о шостій годині задзвонили на роботу, я не міг підвестись. Я захворів. Приходить управитель. Його ненависні свинячі в кривавих жилках очі глузливо глянули на мене. «А ви же обіщалі не болеть!» Я мовчав. «Що я міг сказати цьому кату, од якого залежало моє життя?» Ми його продражнили Плюшкін. Весною під час робіт і літом він стежив за нами в бінокль з балкона, збирав і ржаві гвістки, і клав їх у кишеню свого сніжно-білого піджака. Свого сина Павлика він заставляв збирати такі гвістки і платив йому по копійці за дюжину. Він часто приходив і дивився, як ми працюємо. Були такі хлопці, що гарячково копали, коли був управитель, а коли його не було, вони зовсім нічого не робили. А я робив і спочивав, чи був управитель, чи його не було. І хлопців, що тільки на його очах робили, він хвалив. А мене лаю. А кругом шуміла посадка з шовковиць, і диких маслин. Я часто писав там вірші. А управитель глузував з мене. «От ви, сасюра, поет! Почому би вам не писати про парасят? Це так поетічно!» На заводському майдані грозово лунали мітинги. Охриплі агітатори у хрестах кулеметних стрічок закликали до червоних лав.